Dhe gjitha falenderimet, lëvdrimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mëdruar A ti që është i vetëm dhe është një, nuk ka shak, nuk ka rival A të falenderojmë dhe vetëm prejtin dimë dhe falje kërkojmë Lëvdatat, bekimet e Allahut, që ofshimbim mësuasin e njërzimit Bi pejgamberin e fundit, bi mëtë dashurin tonë bihat që ne mësojmë si të besojmë dhe si Allahun ta adhurojmë, ai që na mëson si të agjërojmë, të falemi, të sadak të dhojmë. Mi shoqët e ti, mi familjen e ti, mi gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Tendruar ofleze të besimtar. Ramazani kaloi dhe mori me vete angazhimet tona Sakrificat tona, durimet tona, lutjet tona e që për gjithsa kto shpresojmë që të marrim shpërlimet e shumëfishta dhe Zoti të mbetat të na imbolan mëkatet ndaj fal. Ramazani nuk kishte vetëm muaj agjërimit, nuk kishte vetëm muaj i obligimeve të caktuara, por ishte shkollë në vetë, ku mësuam përgjithsinë, ku mësuam disiplinën. Këmësuam gjerat shumëta që na duen për jetën ton A tu e mësuam pavarsin A tu e mësuam kënarin Dinitetin, njërzimin Dhe për mes këti adurimi kuptuam qëllimin dhe ronin ton që kemi orën këtë dunja Të ndëruar vletër besimtar dhe motrër besimtare Festa tona islame Kërësështë e realizojnë kuptimet të shumëta Por dy janë kryesore. E para në rrafshin hyjnor me zotin e gjallësisë dhe e dyta në rrafshin shoqëror me zvete. Në rrafshin hyjnor na mësojnë se për zotin e gjallësisë ia vlen që të mbetemi përkota caktuara, të, të privohen nga ushimi dhe pija, të mbetemi pa gjumë e shumë e shumë të tjera nga se dhuruesi negative meriton shumë më tepër se kaç. Në kuptuam se Zotë i gjithësis është ajë që në mësën gjithëmon më të miren, është ajë që në shpërblen shumë feshë, është ajë që kërkon nga nea që kemi mundësi dhe nuk në ngarkon për të mundësi dhe. Kuptuam se Zotë i gjithësis në ndihmon gjithmon, edhe kërjemi me buk, edhe kërjemi pa buk, edhe kërjemi një mirësi, por edhe në vështirësi, gjithmon nëndihmon. në ndihmon, në gjindë dhe gjithmon, pra ndajë, Zemrë ato në rahin me besim në te Elutin atë Dhe gjuhët të në janë gjithmon të lagur A duke përmendur dhe ngritur Emrën e ti të mënuar Në rafshën shëqëror Jemi falur bashk Kemi a gjuar bashk Dhe sot kemi dal bashk Burra dhe gra Të gjithë të barabart për Allah të mënuar Të gjithë duke kërkuar Falin e ti dhe shpërlim në ti Pa dalime dhe të nërua dhe zërë besimtarë dhe motërë besimtarë. Në njën e këti besimi, edhe njën e këti kuptimi, merë kuptim barazia, merë kuptim drejtësia, merë kuptim kontributje e sakrificat. Kjo dalje madhështore sëtë këtu, pa dyshim se nuk dhëtë nda thë asë njërë, po të mos ishte begatia laut për lirin që po e gëzojmë. Prandaj, nuk duhet haruar asë njërë, Të gjithë ata qau, dëgjen, e që, vdicjen, e që u dogjen, e çu vdiçën, e çu maldretuan, e çu përsekutuan, e çu vartojnë të përsekutohen në forma të ndryshme, për lirinë që ne sot po e gëzojmë, mos ti harrojmëu kemi bardh shumë. Ngase mos është liria nuk do të ishte ky bajram kaq më i thur. Do të falëshim ndryshe apo kushet dia do të falëshim fare. Mirnjohs Allahut më ndauar për begatin. Pastaj mirnjohs të gjithë atyre që Zoti i din e i pagu në i shpërblenë, mirë njësë alatëve tanë që në u gjetën gjithmonë dhe në gjindën prapë në gjithë dhe situatët, pra ndajtë të ndërruar. Kjëllirin mbrojët edhe me këta safa më bajram, kjo kjëllirin mbrojët edhe me agjerim, po kjëllirin mbrojët me leps në shkolla, kjëllirin mbrojët me leps në universitetet, me mantidhin e doktorit dhe mjeku të dinitet shumë, me puntor në përgjeth shumë, me politikan E me gjithë të tjërë së bashku, burë e gra, të bashkuar, që në ruaj shumë si duhet, e mbrojmë lirinë tonë, e ruajmë sakrifisën e të parëve tonë, dhe e shtuim për para për gjendrate arshme për fëmijët tanë. Dhe gjitha këto që i përmenda dhe shumë të tjera, marim kuptimin kërësorë, atër ku kërë ne vazhdojmë me këto kuptime, ku ne vazhdojmë me zanëme të këpire, ku ne vazhdojmë me agjerime me namazë, ku ne i vazhdojmë e sadaka, ku ne i vazhdojmë të duhemi, të përkrahemi, të dalim bashkë, si kurse kemi dalë sad, nga se këj bashkim, është ajë që jesil mshirë në Allahut, është ajë që jesil falë në Allahut, është ajë që jesil ndihmë në Allahut, e atë që Allah e ndihmë nuk ka ku shënë poshtë, e atë që Allah e falë dhe e ngritë nuk ka ku shëullë, përëndaj, të vazhdojmë të utje, si kur vazhdojmë të para tonë, sfideve, përkundër të lasheve, përkundër të gjithë thasë provave, jadolen, të lumë të ata që jadolen, prëvim, në betë e mininë përvim, në dharë zotit suksesë dhe jetë jadolim. Mirë po, Allah u thotë në kuran, o men jetë e vekkër alë Allah, fëhuhë hasbu, e ajë që në Allah unë bështetet, e ajë që nga Allah unë kërkondihmën, Allah unë i mjafton. Në mjafton, zotit unë, elhamdulillah, për begatit e shumë të prandaj, Zemrat e kemi këthujer ka aj, shpreset e kemi të aj, dur të kemi këthujer ka aj, në bete me gjithmonë në bështetën te, nga se gjithna ka ndihmuar dhe gjithna ndihmonë. Por në ndihmonë ku ndihmojni, në ndihmonë kërë imi bashkë, në ndihmonë kërë e ndalim vrasjen, në ndihmonë kërë e ndalim korruptionin, në ndihmonë kërë e ndalim vjedhjen, në ndihmonë kërë e ndalim prostitucionin e shumë të tjera të tjera. Në ndihmon kërduhemi, ga sa Allahu Gjellegjelallu i mshiranet a që i mshirohen dhe i falet a që falen. Zotin në ndihmoft, zotin në dhasht bareqet e shëndet, e qofshëm gjithmon faqebar dhe kështu bashk me këtur më dhështore, me këtur më emocionale, që përqen mesasht e paches, tolerancës, dhe shamirësis dhe liris, E kemi dashur lirin, e kemi paguar, edhe e dojmë shumë të të paguaj me gjdo qmim për të ruajtur, nga se kemi shumë të shtrejt e të shajt. Zotë në ndih muft, e zotë i më katë në i falët, kërkani falin nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është më shruës. E kulu kauli hedha, o estakfur la li velëkum, o estakfur hu inna hu el gafurur rahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin O aftalu salati o temmu teslim Ala khairi khalki Allah e gjmejn Nabina Muhammadu ala alihi O sahbihi o sallam e teslimen këthira Në fond të ndrua lëzër U përmen nga gjelare Që do të, të bëtë edhe një dua për bashkat Mirë po me që jam këtu para jush Nuk mund të eqe këtë vend Pa ju ruar për këtë fest të bekuar Për bajramen e fitrit Të gjithë dhe ju qofë për hajt Në amrin tim Të kolegëve të mi o gjelare Në amër të këshillit bashkës islamet të mitërvicës, lësë Allah në manuar që të apresim gjithë të monë mirë e ma mirë. Mëndë shëndatë, mëndë mirëqenje, mëndë siguri, më të lidhur më të bashkuar me zvete. Andaj të gjithë dhe ju qofë përhajrë festa e bajramit të fitrit. Inë Allahe vë melaike të ujë sallu në alen nëbi. Ja e juhe lëdhine amenu, sallu alehi vë sallimu të slima.